Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin amma ba'd fa ikhwanikuddin rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita sekalian Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Al Arba yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki muqaddimah yang pertama yaitu pembahasan tentang basmalah. Setelah basmalah, Al-Syekh taala berkata, "As'alullaha al-karim rabbal arsyil azim ayyata wallaka fid dunya wal akhirah." Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang Agung. Agar senantiasa Menjadi wali bagimu Di dunia Dan di akhirat Aku mohon kepada Allah yang maha mulia Rob Arsh yang agung Agar senantiasa Melindungimu Atau menjadi wali bagimu Penolong untukmu Di dunia Dan di akhirat kelak Inilah Awal kitab Al-Qa'idul Arba' setelah Basmalah Sebagaimana kebiasaan beliau Memulai risalahnya dengan sebuah doa Seperti juga yang telah kita bahas di dalam Salafatul Usul Beliau mulai dengan I'lam Rahimakallah Ketahuilah semoga Allah merahmatimu Di sini pun demikian Beliau memulai dengan sebuah doa. Sebagai peringatan kepada setiap penuntut ilmu untuk bersikap lemah lembut dan mendoakan orang yang diajarkan ilmu tersebut, orang yang disampaikan dakwah. Ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an Fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan walid alqalbi lam faddu min hawlik Maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau wahai Muhammad dapat berlemah lembut kepada mereka Andai kan engkau bersikap kasar lagi keras hatimu Niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ni nah, subhanallah. Peringatan yang agung kepada nabi kita yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa wahyu. Kepada nyalah ilmu ini diturunkan. Dan beliau dikenal sebagai seorang yang jujur, orang yang terpercaya. Dan juga didukung dengan ayat yaitu ayatul nubuwah tanda-tanda kenabian yang dikatakan sebagai mukjizat bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan beliau untuk berlemah lembut untuk berlemah lembut kalau tidak maka umatnya akan lari meninggalkannya siapa umat beliau umat terbaik umat terbaik Yaitu para Sahabat radhiyallahu taalaanhum ajma'in, orang-orang pilihan. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila, apabila beliau tidak berlemah lembut, maka mereka akan lari daripadanya. Tentunya lebih wajib bagi kita atau kita yang lebih butuh untuk berlemah lembut. Dengan sedikit ilmu kita Sedikit kepercayaan orang kepada kita Bahkan kebanyakan Orang Melihat penampilan Yang islami Sudah antipati duluan Sudah curiga duluan Kalau kita sertakan dengan Kata-kata yang keras Sikap-sikap Yang kasar Maka Kitalah sebetulnya penyebab mereka tidak mendapatkan hidayah. Bukannya kita mengajak mereka untuk mendapatkan hidayah, malah kita mengusir mereka. Kita mengusir mereka dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari doa yang disampaikan oleh Ashir sebagai nasihat bagi para ulama dan penuntut ilmu, para dai dan para guru. Untuk bersifat lemah lembut. Kemudian pelajaran yang kedua hendaklah seseorang memiliki sifat kasih sayang. Ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang dan tujuannya untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada penjelasan telah usul telah kita sampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh para ulama pertama kali. Apa istilah hadis ini dan apa hadisnya? Ada yang ingat? Insyaallah ingat semua ya, terutama yang enggak mencatat. Apalanya kuat. Ada yang ingat? Yang sudah saya sampaikan. Sebuah hadis yang selalu disampaikan oleh muhaddisin pertama kali. Apa istilah hadis seperti ini dan apa hadisnya? Ada yang ingat? Fadhol. Ini dua pertanyaan. Fadhol, Akhi. Mana yang enggak mencatat yang hafalannya kuat? Hibdu Sadrin Atau Hibdu Kitabin Hibdu Sadrin Aula Fadal Tidak ada ingat Semuanya Hibdu Kitabin Tapi kitabnya ketinggalan di rumah Hadis. Yang pertama selalu disampaikan oleh muhaddis kepada muridnya. Apa istilahnya hadis seperti ini? Selalu disampaikan pertama kali. Al-musalsal bil-awwaliyah. Al-musalsal bil-awwaliyah. Ini hadis al-musalsal bil-awwaliyah. Apa hadisnya? Akhir. Apa? Awalnya. Ahsan tu mabarakallahu fikumah. Hadis Abu Daud dan At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Arrahimun yarhamhumur ar Rahman. Irhamu man fil ardi Yarhamku man fis sama. Atau irhamu ahlal ardh, yarhamkum man sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Dikatakan para ulama muhaddisin meriwayatkan hadis ini pertama kali kepada muridnya untuk mengingatkan dia. Untuk mengingatkan dia bahawa ilmu ini dibangun di atas ar-rahmah wa at-talattuf bil mutaallimin. Ar-rahmah wa at-talattuf bil mutaallimin. Ilmunya dibangun di atas dasar rahmat dan sifat lemah lembut kepada orang-orang yang menuntut ilmu. dan tujuannya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yataadarasu sunnahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar wa haffatuhum almala'ikah" fi Dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah Mereka membaca kitab Allah Dan saling mengajarkan kitab tersebut diantara mereka Kecuali Allah SWT akan menurunkan kepada mereka Atau akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan Wa gasyiatuhum ar-rahmah dan akan dicurahkan kepada mereka kasih sayang Allah Taala. Ta dan mereka diliputi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini empat keutamaan majelis ilmu yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat Muslim. Yang pertama as ketenangan batin. Yang kedua Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akan dicurahkan kepada Para penuntut ilmu Yaitu orang-orang yang menghadiri majlis ilmu Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Diliputi oleh para malaikat Diliputi oleh para malaikat Dan yang keempat disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang mereka Di hadapan malaikat Yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Salah satunya yang disebutkan di situ adalah Wa gasyidhum ar rahmah Siapa yang menuntut ilmu Atau menghadiri majlis ilmu Maka dicurahkan rahmat kepada mereka Dan tujuannya adalah Meraih Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat kelak, yaitu meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis Qudsi, Dalam riwayat Bukhari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surganya Antirahmati Arhamu bikiman asya'a Engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Inilah tujuan daripada ilmu ini. Dia dibangun di atas dasar rahmat, tujuannya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Maka hendaklah penuntut ilmu itu harus paham, dasar dari ilmu ini adalah menebarkan kasih sayang dan kelembutan. Ini hukum asalnya, walaupun tidak boleh juga dinafikan. Kadang Apabila dibutuhkan Sikap keras itu perlu Dan tercelah Apabila seseorang berlemah lembut Dalam keadaan yang Mengharuskan dia bersikap tegas Bersikap keras Jadi harus pandai-pandai Menempatkan Hanya saja perlu kita pahami hukum asalnya dakwah itu adalah kelembutan Itu hukum asalnya Itu pelajaran yang kedua Tentang rahmat Sikap atau sifat rahmat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu Pelajaran yang ketiga Syekh rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita Adab di dalam berdoa yaitu dengan cara bertawassul Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Beliau berkata As'alullahal kirima Rabbal arshil azimi Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, pemilik Arsh yang agung. Ini adalah bentuk tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama menjelaskan tawassul yang disyariatkan hanya ada tiga. Yang pertama tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah, dan inilah yang terbaik, sebagaimana firman Allah. Tabarak wa ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah dengannya dan inilah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljannah Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang mengihsaknya Maka dia akan masuk surga Dikatakan oleh Syekh Nusaymin Rahimahullah makna, makna ihsa itu Ada tiga Yang pertama Mempelajari Makna dan kandungannya Memahami dengan baik Makna yang terkandung Di dalam setiap nama-nama Allah bukan dihafal begitu saja tapi enggak tahu artinya itu makna ihsan bukan sekedar menghafal biasa tapi diketahui dihafal dan dipahami maknanya kemudian yang kedua berdoa dengannya inilah yang disebut dengan tawassul berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala dan yang ketiga adalah Mengamalkan konsekuensi yang terkandung Di dalamnya Misalkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' Bacalah ayat-ayat yang menjelaskan Tentang itu Bahawa Allah maha mendengar Dia mendengarkan segala sesuatunya Tidak ada satupun Yang tersembunyi darinya Apabila kita sudah pahami dengan dengan baik Gunakanlah di dalam berdoa dan amalkan konsekuensinya apa konsekuensinya jaga lisan kita jaga lisan kita hati-hati dalam berbicara karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar tidak ada ucapan yang tersembunyi maupun yang keras kecuali Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya ini yang dimaksud dengan ihsan ini yang pertama tawasul yang pertama atau contoh tawasul dengan sifat Allah Allahumma bi rahmatika astaghiitu. Ya Allah dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Allahumma bi rahmatika irhamna. Ini contoh tawassul dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. Atau di dalam isti'adah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang Maha sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Kalimat-kalimat Allah Atau kalam Allah Adalah bagian dari sifat Allah Taala ta Dan bukan makhluk ya, Ini contoh Yang kedua tawassul dengan Amal soleh yang kita kerjakan Kita ucapkan di dalam doa kita Seperti kisah Tiga orang yang terkurung di dalam gua kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal salih mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka kemudian yang ketiga tawassul dengan meminta doa orang yang salih yang masih hidup dan mendengarkan apa yang kita katakan kepadanya minta didoakan Adapun pun tawassul yang tidak sesuai syariat maka terbagi dua ada yang termasuk kategori syirik dan ada yang termasuk kategori bid'ah. Kategori syirik adalah yang menjadikan makhluk sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang memanggil ya Hussein, ya Ali, sama saja. Apakah dia bermaksud meminta langsung kepada Hussein dan Ali ataukah maksudnya supaya diteruskan kepada Allah? Tidak ada bedanya. Ulama seluruhnya sepakat itu adalah termasuk kategori kesyirikan syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam insyaallah lebih detail kita bahas dalam risalah nawakidul islam adapun yang bidah adalah tawassul dengan cara yang tidak sesuai petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun belum termasuk kategori kesyirikan seperti ucapan ya Rabbi Bil mustafa baligh maqasidana. Ini tawassul yang bid'ah bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah. Bukan maksudnya dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia jadikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul. Kalau dia maksudnya berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kesyirikan. Ini contoh tawassul yang bid'ah. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW Baik Maka Syekh mengajarkan kepada kita Tawassul yang benar As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim Aku mohon kepada Allah Yang Maha Mulia Pemilik Arsh yang sangat agung Adapun makna Al-Karim Al-Karim itu maknanya yang Maha Mulia yang banyak kebaikan dan pemberian selalu memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya tanpa mengharapkan balasan dari hamba-hambanya tersebut serta yang maha suci dari berbagai macam kekurangan saya ulangi al-karim itu adalah yang maha mulia yang banyak kebaikan dan pemberiannya kepada makhluknya selalu mencurahkan kenikmatan kepada hamba-hambanya Tanpa mengharapkan balasan dari hamba-hambanya tersebut, yang Maha Suci dari berbagai macam kekurangan. Ini kesimpulan nama Al-Karim dari kitab Fikhl Asma'il Husna, halaman 221 sampai 224, karya Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Al badar hadisahum Allah Taala. Itu makna Al-Karim. Kemudian pelajaran yang berikutnya. Mengapa syekh memulai dengan doa yang agung ini as As'alullahal kareem Rabbal arshil azim Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Pemilik arsh yang agung Dikatakan para ulama Syekh Berdoa Dan menulisnya di dalam kitab beliau Dengan Rabbal arshil azim Menyeru Allah dengan Rabbal arshil azim Pemilik arsh yang agung Bahwasannya ini adalah doa dari Syekh Dan ini adalah doa dari seorang yang soleh Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian Dari pengabulan doa ini insyaAllah ta'ala Sekaligus beliau ingin memberikan peringatan kepada kita Bahawa pembicaraan kita di dalam kitab ini Adalah tentang Rabbul Arshil Adhim Rabb Arsh yang agung. Kemarin kita jelaskan, Rabb itu maknanya adalah manijtama fihi tiga satu ausof. Siapa yang ingat? Makna Rabb? Wallahi. Ahsan. Barakallahu fiik. ar -rab itu artinya manijtama fihi tiga satu ausof: al khalku wal-mulku, wat-tadbir. Inilah makna rububiyah Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Segala sesuatu dikuasai olehnya Segala sesuatu diatur olehnya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan riski dan kenikmatan bagi kita Dialah yang menguasainya, dialah yang mengaturnya Demikian seterusnya itu makna Rabb Maka Rabbul Arshul Atim Artinya Yang menciptakan dan menguasai Serta mengatur Arshnya yang agung Dan Arsh Adalah makhluk yang sangat besar Beliau inginkan kita mengambil pelajaran Azamatul makhluk Min azamatul khalik Keagungan makhluk tidak lain berasal dari keagungan Sang Pencipta. Tidak mungkin Arsh itu sebagai makhluk yang sangat agung kalau bukan diciptakan oleh Yang Maha Agung Allah Taala ta Pemilik keagungan dan kemuliaan. Tentang keagungan Arsh. Di dalam surat al haqa ayat ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيًا Dan yang membawa, membawa ars Rabmu, pada hari itu ada delapan malaikat di atas mereka menjunjung ars tersebut. Jadi Allah mengabarkan kepada kita, yang membawa arsnya adalah delapan malaikat. Dikatakan para ulama Inilah bangsa malaikat yang paling mulia Karena tugas mereka yang sangat penting Dan posisi mereka yang paling dekat dengan Allah Maka Allah khususkan Penyebutan tentang mereka di dalam Al-Quran Bagaimana Keadaan para malaikat ini Dikatakan oleh Rasulullah SAW Udhinalli Anuhditha amala'kin min malaikatillah min hamladil arsh. Inna ma shahmati udunhi ila atikhi masiratul sab'iyati amin. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu taalaanhu ma. Kata Rasulullah SAW telah diizinkan kepadaku untuk menyampaikan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang membawa arsy sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Setiap satu malaikat yang membawa arsy Allah jarak antara Daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan Kira-kira Berapa tahun sampai di kakinya ya. 700 tahun perjalanan itu baru jarak Antara telinganya sampai ke bahunya Maka malaikat ini adalah malaikat yang sangat besar sekali ya. Ada adapun tentang besarnya arsh Tentang besarnya arsh Untuk memahami besarnya arsh Pahami dulu besarnya al-kursi. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan kursi Allah dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-kursi maudi'ul qadamain. Wal arsh La yuqaddiru ahadun qadrahu Sebagaimana Diriwayatkan Imam Ibn Khuzaimah Di dalam At-Tauhid Demikian pula az zahabi di dalam Al-Ulu Dan disahikan oleh Asyikh ال Al-Albani Di dalam Mukhtasarul Ulu Ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Al-Kursi Maudi'ul Qadamain Dalam riwayat yang lain Beliau berkata Al-Kursi Maudi'ul Qadamai Ar-Rahman Kursi itu adalah Tempat dua kaki Allah Tabaraka wa ta'ala Kursi ini kata Allah wal Kursinya meliputi langit dan bumi Kursinya meliputi langit dan bumi Artinya langit dan bumi itu Kecil sekali dibandingkan dengan Kursi Allah Seperti apa perbandingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mas samawati as-sab'u fil kursi. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi. Dalam riwayat yang lain disertakan dengan bumi yang 7. Tidaklah langit yang 7, demikian pula bumi yang 7. Apabila dibandingkan dengan kursi Allah illa ka halqatin mulqah bi ardi fala Kecuali hanya seperti sebuah cincin Yang dilemparkan di padang pasir yang luas Itulah perbandingan Antara langit dan bumi dan kursi Oleh karena itu Sebelum kita Mengetahui seperti apa besarnya kursi Pahami dulu besarnya langit dan bumi Ada riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Beliau mengatakan Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Demikian pula jarak antara satu langit dengan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Dan langit itu memiliki ketebalan 500 tahun perjalanan. Berarti dari bumi sampai ke langit yang ketujuh berapa ribu tahun? Hah? Berapa ribu? 7.500 7.500 Betul tidak 7 Kali 10 tambah 5 7500 tahun perjalanan iya. Belum lagi Ke atasnya Belum lagi ke bawahnya Maksudnya ke bawah bumi Yang berjumlah 7 lapis Ini besarnya langit dan bumi ini besarnya langit dan bumi. Ternyata langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal kursi fil arsh, ketil kalhalqa, fitil kalphalah. Dan perbandingan kursi dengan arsh seperti cincin tersebut dengan padang pasir itu. Jadi kursi itu hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Maka kalau begitu arsh sungguh besar, sungguh agung dan hadis ini sahih diruhiatkan Imam Ibn Abi Shaybah di dalam kitabul Arsh al Bayhaki dalam al Asma' wa Sifat dari sahabat yang mulia Abu Dharr al Ghifari radiallahu anhu dan disahihkan ash al Bani di dalam as Sahihah. Nomor 109 Baik Maka Dari dalil-dalil ini Kita dapat memahami Besarnya arsh Dan dikatakan para ulama Inilah makhluk yang paling besar Tidak ada lagi Makhluk yang lebih besar darinya Ini makhluk yang paling besar Di Diatasnya Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala beristiwa dan tanpa membutuhkan arsy tersebut. Wajib bagi kita mengimani sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwah di atas arsy. Tetapi jangan kita samakan dengan makhluk. Apabila makhluk berada di atas sesuatu Maka dia butuh terhadap sesuatu tersebut Bukan sesuatu itu yang butuh kepadanya Demikian pula Jangan terbayang di benak kita Kalau begitu ars lebih besar dari Allah Karena dia menampung Allah subhanahu wa ta'ala Jangan terbayang seperti itu Itu namanya Kita telah menyamakan Allah dengan makhluk kalau kita punya bayangan seperti itu Jangan pula kita bayangkan seperti makhluk Allah memiliki sifat nuzul Turun ke langit dunia Di setiap sepertiga malam yang terakhir Kalau kita bayangkan seperti makhluk Makhluk itu Kalau dia dari lantai dua turun ke lantai satu Berarti lantai dua kosong Jangan dibayangkan Allah seperti itu kalau kita membayangkan seperti itu Berarti kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan makhluk Dan berarti Lantai dua dan lantai satu itu Kalau digabung Lebih besar darinya Iya kan? Dia turun dari atas ke lantai satu Lantai dua jadi kosong Berarti lantai dua lantai satu Kalau digabung Jauh lebih besar darinya Jangan pula dibayangkan Allah seperti itu Imani Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak boleh melakukan ta'til bagaimanakan menggambarkan tidak boleh tidak boleh pula melakukan tamtsil menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk iya oleh kerana itu orang-orang yang melakukan ta'til mereka tidak mau mengimani sifat istiwa kenapa alasan mereka ada yang tahu apa alasan mereka alasan mereka adalah kami tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Alasannya bagus atau tidak? Bagus sekali. Subhanallah. Ini alasannya ahlu tawhid. Alasannya orang yang beriman. Saya harus menyucikan Allah. Saya tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi dia telah menempuh cara yang salah. Justru orang yang melakukan taatil dengan alasan tersebut. Sesungguhnya dia telah melakukan Tamfil terlebih dahulu Sesungguhnya dia telah melakukan Tamfil terlebih dahulu Dia telah membayangkan Kalau saya menetapkan Allah di atas arsh Berarti saya samakan Allah dengan makhluk Yang butuh kepada arsh Atau arsh lebih besar darinya ya. Itu bayangannya Sehingga saya enggak mau imani ini dia melakukan taktil. Jadi pertama dia lakukan tamsil terlebih dahulu. Baru kemudian dia lakukan taktil. Kemudian dia tuduh orang melakukan tamsil. Dia. dia tuduh orang melakukan tamsil, padahal dia sendiri yang pertama. Karena mereka punya logika yang rusak. Kalau menetapkan sifat berarti konsekuensinya lazimnya bagi mereka adalah menyamakan Allah dengan makhluk Padahal mereka sendiri yang melakukan Di mana mereka lakukan? Di dalam benaknya Di dalam benaknya ya. Dia bayangkan di dalam benaknya Kalau saya imani Allah di atas arsh Berarti saya mengatakan Allah butuh kepada arsh Atau Allah lebih besar dari arsh Kalau begitu saya tidak mau imani ini Berapa kali dia lakukan kesalahan? Dua kali Pertama dia tamsil terlebih dahulu atau dia takif, kemudian dia lakukan ta'til ya, yeah. kemudian dia tuduh orang melakukan tamsil. Nah, Insya Allah lebih detail kita bahas pada babnya tentang asma wa sifat. Jadi inilah makhluk yang paling besar di atasnya Allah Istiwa. Wajib bagi kita mengimani Allah Istiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak boleh kita menyamakannya dengan makhluk. Dan tidak boleh pula kita melakukan taqyif. Menggambarkan. Seperti apa Allah istiwa. Tidak di dalam benak kita. Tidak pula diucapkan dengan lisan kita. Kemudian pelajaran yang berikutnya. Kata Syekh Rahimahullah. As'alullahal-kirim Rabbal Arshil Azim. Ayyata wallaka fi dunia wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang mulia pemilik arsy yang sangat agung agar dia senantiasa menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat kelak maka di sini syekh ingin mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah wali bagi orang-orang yang beriman Dialah wali bagi orang-orang yang beriman. Dan ini telah Allah tegaskan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana apabila Allah telah menjadi wali bagi kita. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ini yang diinginkan oleh ashir untuk kita ambil pelajarannya, bahwa kita di sini ingin lepas dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Kalau begitu, pertama sekali yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jemaah sekalian, orang kalau belajar tauhid, pertama sekali yang akan hilang darinya adalah kesombongan. Pertama sekali yang akan hancur dari dirinya adalah kesombongan. Kalau dia pahami iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Dia selalu butuh pertolongan Allah. Di dalam menuntut ilmu, penuntut ilmu itu kalau dia sadar dari awal dia menuntut ilmu akan hancur kesombongannya. Kalau dia tahu hakikinya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menganugerahkan ilmu kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Wakul Robbi Zidnya ilman untuk mengingatkan beliau ilmu itu dari Allah Taala. Adapun beliau hanya berusaha. Kita hanya berusaha. Makanya Nabi saw mengatakan: Mayuri di Luh bi khairan yufakihu fitdin. Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan baginya Allah akan pahamkan dia dengan agama. Apa lanjutan hadis ini? Ada yang tahu lanjutannya? Lanjutannya ada dua potongan penting sekali. Ada yang ingat lanjutannya? Mayoriti lahukahiran yufaki hukidin. Lanjutannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain banyak lanjutannya. Ada yang sampai empat potongan, ada yang lebih daripada itu. Setengah-setengah. Ya, lanjutannya apa? Itu lanjutan dalam riwayat yang lain. Innamal ilmu bitallum wal fikhu bitafakkur. Tapi nampaknya itu bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjutannya adalah kata Nabi SAW alaihi wasallam, wallahu almu'ti wa ana alqasim. Wa tazalu hadhihi al ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dan Allah dialah yang memberi, aku hanya membagi Dan akan senantiasa umat ini Atau dalam riwayat yang lain, segelongan dari umat ini Senantiasa teguh di atas kebenaran Sampai datang ketetapan Allah Dikatakan para ulama hadis ini terdiri dari tiga bagian Bagian yang pertama Mengingatkan kita untuk berusaha meraih ilmu Bagian yang kedua mengingatkan kita bahawa ilmu itu Dari Allah Walaupun kita sudah berusaha Tapi Allah tidak memberikan Maka itu adalah hak Allah Oleh karena itu Tidak boleh ada kesembungan sedikit pun dalam diri kita Karena ilmu yang kita miliki Dan ini termasuk penyakit penuntut ilmu Munculnya kesembungan Merasa tinggi Atau ujub Terhadap dirinya Merasa kagum terhadap dirinya Padahal Allah, dialah yang memberi Adapun bagian yang ketiga Mengingatkan tentang istiqamah Siapa yang istiqamah? Yang memiliki dua sifat sebelumnya Dia menuntut ilmu Kemudian Allah menganugerahkan ilmu kepadanya Dialah orang yang akan istiqamah Dialah golongan yang selamat Golongan yang selalu Allah tolong Makanya Imam Bukhari rahimahullah Menjelaskan kepada kita tentang golongan tersebut kata beliau mereka adalah ahlul ilmi bil athar orang-orang yang berilmu tentang athar athar yang dimaksud adalah Al-Qur'an wasunnah sesuai dengan pemahaman salaf ya jadi ini makna-makna mendalam yang beliau inginkan untuk dipetik dari doa ini kita berdoa agar Allah menjadi wali bagi kita karena apabila Allah telah menjadi wali bagi kita Allah akan mengajari kita. Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Dari kesyirikan kepada tauhid. Dari kebodohan kepada ilmu. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina kafaruu awliya'uhum Adapun orang-orang yang kafir, wali-wali mereka adalah tawut yang tentunya tidak sedikit pun dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke-11. Zalika bi'annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirin la maula lahum. Demikianlah Allah dialah wali orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang kafir tidak ada wali bagi mereka. Ini potongan pertama doa Syekh rahimahullah taala Bagian yang berikutnya beliau berkata Wa ayyaj'alaka mubarakan ayna makunta Dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang penuh berkah Dimanapun engkau berada Apa arti keberkahan dikatakan Imam Luqaim rahimahullah Al barakatu kafratul khair wa dawamuh Berkah itu adalah kebaikan yang melimpah dan terus menerus ada orang yang penuh berkah, orang yang banyak kebaikannya dan terus menerus dia dalam kebaikan. Apa artinya orang yang penuh berkah? Coba lihat tafsir surat Maryam ayat ke 11 tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam, wajah alani mubarakan aynamakun dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, ayinafaan ayinamat tajahtu. Maksudnya adalah, aku selalu memberi manfaat dimanapun aku berada. Inilah orang yang penuh berkah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, selalu memberikan manfaat. Bukannya setiap dia datang di situ terjadi kekacauan. Setiap dia pergi orang merasa tenang. Seorang Muslim adalah orang yang penuh berkah ayat nafaan dikatakan oleh imam ibnu al rahimahullahu taala ayat mu khair orang yang bermanfaat itu adalah yang selalu mengajarkan kebaikan dan inilah keberkahan terbesar yang selalu mengajarkan kebaikan makanya nabi saw mengatakan ilmu untafahubi atau ilmin untafahubi ilmu yang bermanfaat karena diajarkan kepada orang lain inilah orang yang penuh berkah orang yang penuh dengan kebaikan selalu memberi manfaat dan manfaat yang terbesar adalah mengajarkan ilmu, tidak diragukan lagi tidak diragukan lagi mengajarkan ilmu adalah manfaat yang terbesar melebihi manfaat duniawi satu faidah dikatakan oleh Syekh Salil fozan Hafizahullah apabila seekor Anjing yang haus yang diberi minum oleh seseorang, kemudian dia mendapatkan ampunan. Bahkan dalam hadis yang lain yang memberi minum adalah seorang wanita pelacur. Apabila seorang wanita pelacur mendapatkan ampunan, karena memberi minum kepada anjing tersebut, maka kata beliau, bagaimana lagi dengan orang yang memberikan minum tauhid, kepada umat ini Kalau dia hanya berikan minum Kepada seekor anjing Dengan sebab itu Allah mengampuninya Bagaimana lagi dengan orang yang mengajarkan Tauhid kepada umat ini Ini subhanallah Faidah-faidah mendalam Kalau kita pahami Mestinya memberikan semangat kepada kita Untuk mempelajari tauhid Dan mendakwahkannya Inilah manfaat yang paling besar Yang bisa kita berikan kepada umat ini Namun sebagian orang ditipu oleh syaitan Mereka melalaikan dakwah tauhid Dalam keadaan mereka memperhatikan persoalan yang lain Atau bahkan yang mereka perhatikan justru perkara yang menyimpang Itulah yang mereka ajarkan kepada manusia Dan mereka lalaikan perkara tauhid Jadi makna mubarakan Mu'allimanil khair atau nafaan aina mattajahtum Kemudian bagian yang berikutnya. Beliau rahimahullahu taala berkata, wa ayja'alaka mimman idza Dan semoga Allah menjadikan engkau seseorang yang apabila diberikan anugerah atau kenikmatan dia bersyukur. Semoga Allah menjadikan engkau seseorang yang apabila diberikan anugerah dia bersyukur. Dan kesyukuran adalah sesuatu yang akan menyebabkan nikmat itu bertahan dalam diri seorang hamba dan bahkan menjadikan dia ditambahkan kenikmatan sebagaimana firman Allah Lain ash, la, la, la in syakartum la aziidannakum wa la in inna adhabi lasyadid kalau kamu bersyukur maka sungguh benar-benar akan ku tambah nikmatku tapi kalau kamu ingkar maka sungguh azabku sangat pedih dalam surat ibrahim ayat ke dan dikatakan para ulama kesyukuran itu ada tiga rukun Rukun yang pertama bersyukur di dalam hati, yaitu mengakui di dalam hati bahwa nikmat ini sebetulnya datang dari Allah Taala. Meyakini dengan hati nikmat ini sepetuh, sepenuhnya datang dari sisi Allah Taala. Kemudian mengucapkan dengan lisan berupa pujian kepada Allah dan menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah seperti. Yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillahiladzibinikmatihita dimuslithah. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun bersyukur. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kecuali dia memenuhi tiga rukun ini. Dan termasuk pada rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan peruntukannya. Atau maksudnya adalah mengamalkan kewajiban yang terkandung di dalam nikmat tersebut. Contohnya seorang diberikan anugerah harta, maka jangan dia lupa kewajiban di dalam hartanya yaitu zakat. Seseorang dianugerahkan nikmat berupa anak-anak, jangan lupa kewajiban mendidik mereka. Demikian seterusnya. Inilah tiga rukun di dalam bersyukur. Kemudian bagian yang terakhir dari doa Syekh, beliau berkata wa idza butliya sabara dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang apabila diuji dengan musibah maka dia bersabar maka dia bersabar ini juga doa yang sangat agung sebelumnya Syekh mendoakan kita agar bersyukur dengan nikmat kemudian disusul dengan doa bersabar ketika ditimpa musibah Ya. Dan ini adalah dua sisi kehidupan yang mesti kita hadapi. Tidak mungkin tidak. Mesti di dunia ini kita mendapatkan nikmat dan mendapatkan cobaan. Oleh karena itu, kita pun kita juga harus memiliki dua perkara untuk menghadapinya. Kesyukuran dan kesabaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, inilah kehidupan seorang mukmin yang sangat menakjubkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu kata Nabi saw. Agaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara seorang mu'min itu. Inna amrahu kullahu khair. Walisa dalikalilahadin illalil mu'min. Sesembuhnya semua perkaranya adalah kebaikan. Dan itu tidak ada pada diri seorang pun kecuali pada seorang yang beriman. Apa itu? Ida as-sabatuh asrar syakarafakanah khairan luhu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa ida as-sabatuh darrah sabarafakanah khairan luhu. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Mayyuridillahu bi khairan Yusuf minhu." Berangsiapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan timpakan kepada mereka atau kepadanya musibah bahkan beliau sallallahu juga menegaskan innallaha itha ahabba qauman bi faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut Allah apabila mencintai suatu kaum maka Allah akan timpakan kepada mereka balak siapa yang ridha maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan siapa yang marah maka Allah pun marah kepadanya dan ulama menjelaskan manusia itu dalam menghadapi musibah ada empat tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang marah. Ini hukumnya haram. Tingkatan yang kedua adalah orang yang sabar. Ini adalah tingkatan yang paling rendah di dalam menghadapi musibah. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali sabar. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ridho. Kalau yang sabar itu wajib. Yang ridha ulama' berbeda pendapat Yang suhi insyaAllah Tidak sampai wajib Sunnah ridha Dengan apa yang telah Allah tentukan Ada orang yang Merasa berat Tetapi dia sabar, itu paling minimalnya Ya, Kalau dia ridha Maka lebih tinggi lagi Dan yang tertinggi adalah apabila dia bersyukur Ditimpa musibah Bukannya sedih Bukannya kecewa malah dia bersyukur dan inilah para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam dikatakan para nabi dan rasul itu senang ketika ditimpa musibah sebagaimana kalian gembira ketika mendapatkan kenikmatan kenapa jemaah sekalian karena mereka tahu kebaikan-kebaikan yang melimpah di balik musibah bahkan bisa jadi musibah bagi kita lebih baik daripada kenikmatan karena pada kenyataannya apa kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang Menjadikan dia lalai Menjadikan dia terlena Menjadikan dia lupa dengan Kewajibannya kepada Allah Dia lupa daratan Namun ketika ditimpa musibah Sebaliknya dia ingat Allah Hatinya bersandar kepada Allah Selalu terpaut dengan Allah Ya, Seringkali Manusia seperti ini Musibah baginya lebih baik Sampai-sampai ya. ada Seorang ustaz yang meruk ya dia mengatakan lebih baik dia sakit Kalau saya rukia dia sembuh Nanti dia banyak maksiat Kalau dia sakit dia sering berpikir Supaya saya tanya lari Jadi kadang Orang yang sakit ditimpa musibah Justru lebih baik Justru lebih baik baginya Kalau dia sehat Justru dia lupa dengan Kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya belum lagi pahala yang melimpah, pahala kesabaran. Inna ma'yuwafas sabiruna ajarohum, digairi hisab. Belum lagi diangkatnya derajat dan juga penggantian yang lebih baik, sebagaimana doa yang diajarkan kepada doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Salamah, Rasulullah Anha ketika wafat suaminya. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha atau khairan minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang ditimpa musibah kemudian dia baca doa ini kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Banyak sekali kebaikan di balik musibah. Kalau seseorang paham, justru dia bersyukur. Musibah apapun yang menimpa hati kita dan ini yang terbesar melebihi yang menimpa fisik kita. Ya, dan ini yang terbesar menimpa para nabi dan rasul alaihim salatu wasallam. Dan musibah yang paling besar adalah yang menimpa para nabi dan rasul. Sebagaimana sabda nabi shallallahu alaihi wasallam: "Ashdul nasi balaan al-ambia, thumma al-mthal fa al Yang paling keras mendapatkan bala adalah para nabi. Kemudian yang semisal dan yang semisal, sesuai dengan kadar keimanan. Ataupun menimpa jasad, menimpa badan, atau menimpa harta. Semuanya tanpa terkecuali sampai sebuah duri kecil yang menusuk kita. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nusibatin tusibul muslim illa kaffara Allahu anhu biha khatayahu hatta Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali akan menjadi penghapus dosanya. Meskipun hanya sebuah duri kecil yang menusuk dirinya. Iya. Jadi patutlah kita bersyukur walaupun ditimpa musibah makanya ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah alhamdulillah ketika diberikan kenikmatan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus ketika ditimpa musibah alhamdulillah ala kulli hal begini nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang yang tertimpa musibah besar sekali ya. mungkin antum belum terbayangkan yaitu musibah kehilangan anak. Ya, umumnya belum punya anak di sini ya. Kalau istri sudah punya mungkin. Anak belum. Orang tua itu begitu cintanya kepada anak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan anak sebagai buah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang orang yang kehilangan anak. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya nya "Qabattum walada 'abdi." Fayakulu nanaan. Kalian telah mengambil nyawa anak hambaku. Mereka berkata iya. Kobatun sama rotafuadi. Kalian telah mengambil buah hatinya. Mereka mengatakan naam. Kemudian kata Allah, apa yang dikatakan hambaku tersebut? Dan Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Apa kata malaikat tersebut? Hamidah kawastarja. Dia memujimu dan mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeun. Coba kehilangan anak, dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sebelum Inna Lillahi, wa Inna Ilaihi Rajeun. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? "Abnul Iabd Bayt An Jannah, wa Sammuhu Bayt Alhamd. Bangunlah untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan dengan rumah alhamdul. Jadi inilah hikmah-hikmah di balik musibah. Di dalamnya ada berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bagian terakhir sekali, kalau tadi yang terakhir sekarang terakhir sekali. Kata Syekh rahimahullah wa ida azna bastaghfir. Dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang apabila berbuat dosa dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah sifat orang yang bertakwa yang Allah kabarkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat ke-135. Wal <tik> ladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wamay yaghfirudz-dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun ini pembicaraan tentang orang-orang yang bertakwa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji Atau menzalimi diri-diri mereka sendiri Maka mereka segera ingat Allah Kemudian memohon ampun atas dosa-dosa mereka Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa tersebut dalam keadaan mereka sudah menyadarinya Inilah sifat orang-orang yang bertakwa Artinya zaman sekalian Orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang Tidak mungkin lagi terjerumus dalam dosa Hanya saja beda orang yang bertakwa dan yang tidak bertakwa Apabila orang yang tidak bertakwa itu melakukan dosa Dia tenggelam di dalam dosanya Dia terus berkubang di dalam kemaksiatan Namun orang yang bertakwa Jika dia terjerumus dalam dosa Segera dia ingat Allah Segera dia mohon ampun Atas dosa-dosanya tersebut Terlebih lagi apabila Ada saudaranya yang memberikan Nasihat kepadanya Dan inilah saudara yang terbaik Yang perlu kita berikan Penghargaan terbesar Apabila dia berani menegur kita Memberi nasihat kepada kita Bukannya kita tersinggung Bukannya kita marah mestinya kita berikan kepadanya penghargaan terbesar. Walaupun mungkin kadang-kadang caranya salah. Caranya salah, biarlah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia keras, dia kasar kepada kita. Apalagi dia nasihati kita di mana? Di Facebook misalkan. Biarlah urusan dia dengan Allah. Adapun kesalahan yang dia ingatkan kepada kita, syukuri. Berikan penghargaan kepadanya. Adapun kesalahannya dalam menasihati kita, caranya yang salah, biarkan saja urusannya dengan Allah. Anggap saja impas dengan kebaikannya di dalam menasihati kita. Ambil nasihatnya. Berikan penghargaan kepadanya. Inilah sifat orang orang yang bertakwa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khotta'ina tawwabun." Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa menyucikan dirinya. Kata Syekh Rahimahullah, fa inna haula'i unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, apabila diberikan nikmat bersyukur, yang kedua apabila diuji bersabar, yang ketiga Apabila melakukan dosa Segera istighfar Inilah Unwanus sa'ada Kunci kebahagiaan Artinya sebaliknya Siapa yang diberi nikmat tidak bersyukur Atau diuji tidak bersabar Kemudian berbuat dosa Tidak segera istighfar Maka itu adalah Unwanus syakawa Tanda Kecelakaan, kebinasaan Walhamdulillah selesai bagian mukaddimah kitab Al-Qawaidul Arba Semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu yang belum kita pelajari Inilah yang bisa saya sampaikan Mungkin ada sedikit tanya jawab Saya persilakan. kalau tidak ada alhamdulillah kita tutup saja insyaallah hari Ahad kita ketemu yeah. semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya ana mohon maaf subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa wa atuubu ilaika wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh